Zintzelik erratian jarraiten duzue he, gehi zerretegia zaio informatiboan eta osteguna guna izan da ba, telefonaren beste aldean Imanol daukagu literaturaren inguruan aritzen inguru zaigun gure kolaboratzaileak Arratxaldean Imanol? Merdin, arratxaldean Zain gulbizikea Onda esan, Marco, gaur parkean eguztiarekin, osake, kejarik ez? da, aspaldiko partez gainera, eh, egin digun egu luzeonekin, parkea oso berandu artezin izan dugu zapaldu, eh? Bueno, txubaskeroarekin tapatzin, enda. <laughs> zera, goierrikoakolakoa, zehazte. Eta, bueno, zu normalean etozen zera liguru batekin besapean gure entzunlei kontatzeko, beraz, gaurkoan, zer da, ekare digusuna? Ba, gaurkoan, eh, em idazle bueno berezi baten eh, narrazio labur bat eh, e, idazleada Castillo Suarez poeta bezala ezagutzen eguna helduen artean eta eh, aur literaturan ere ja ba bueno bere bidetxo egiten ari dena eta mm. gaurko ekarri duena da hori mudaberri hontan kaleratu duen eh, lan bat agur agur daitzen da agora agur es diozu eh, oi Izen buru horrekin badiru di i... gandean haintriz de agertzen zientzien eh, politiko, alcalde <risa> lehen dakari, presidenta, huetako <risa> bate, eskeñetako adela, agurabos. <risa> <Ay>, bai, zan liteke, zan <risa> liteke <risa> baino ez, es, da politikari buruzko li buruzba. Baina bai, <risa> <risa> ez da, ikitorein, beraien erretiro doratu horretan epiko duten irakurtzeko aukera Bueno, hala ere, euskeras si izan da ere, kentzen ekateren bat hemen ingurutakoa Gainontzekoak aguragur, oie, zambar duten guzti, oie, kertetuzte Ez da, ikitago euskeras bakarrikanda? Bai, ez, gugatzen Bai, hau euskeras izan da Argita batu berria gaineraz Bueno, bueno, a, eta sal da aguragur, Ba, gurra-gur da, hoxe, esan esena, narrazio labur bat, e, neskato batek lehen pertsonan kontatzen duena, alegi ateak bere bizitza kontatzen du, eta gerta erak baina gailago kontatzen du bere egoera, bere gurasoak e, manan du egin dira, orain dela gutxi esan genezake eta egoera berrira nola moldatzen ari den kontatzen dugu. Bai, historia alde horretatik tristea, tristea edo... Bai, egoera asamina delago eh? Inori eta gustatzen Egoera aurretan egotea guraso Eta aurrari Eta ba... ere Eta ba, Hora ikusten ba... zailo? Azalean ikusten nain eta azalean ikusten zailo Triste xamar Bai, bai, bai en... Narrazioan Ez dago negarka ere Izaslea eh, Kastilok josten eh, ba, eh, du historio bat, ba, etan emezak, ba, nola baitere ba, aurronen eh, ba, momentu triste eskribatzen, baina ez eh, du negar, merkea edo bila zen, eta bueno, ba, bai, bai, triste izanik ere, baina, bueno, bueno, eh, nahiko nahiko ongi era maten historioa da, ba, bai, bai, bai baina bai, eten, Trista oña que ya hubo, portada, libura, portada, contratos que se hagan, vea, hausos chiquias. Hausos chiquias, hausos hundis, hausos. Hausos chiquias, hausos hundis, hausos hausos, hausos, hausos, hausos, hausos, hausos, hausos, hausos, falta saluda. <risa> ah, eta, es da lehenengo al día, eh, hausas, eh, Castillo Suárez en Zanzigarren eh, obra, literatura, es da lehenengo al día, erabiltan una chiquita zuna, adierazteko, <risa> Ba, aldarte, aldarte bat, zah? eta kasunetan ere beste batean dutela e, e, hain da txikia ba, arramarioan gaieta potean izutatzen ze gure gure agurtzane, hortik handa torri zen burua agurtzane den laburdura agur delako. hortik agur, agur mm -hmm. eta bai, bere e, txikitasuna da berak sentitzen duena ez da? berak gula adirazkidezakena beste zerren gainetik Bai. Ba, ditu, barruan ba. ere, zea, ilustrazio baiago, o baiago? Bai, bai. E, ba, denera amaboz atal dira, oso atal aburrak, horri batikoak eta atal bakoizteko gutxi gora, bera, baina gutxiago, eh? E, bai, gutxiago, bai, gutxiago. Bai, Bi ataletik behineo lagos erbaiz, e, ilustrazio bat ator. Bai. Bai eta ba bueno, ilustrazioa izeneko ilustrazio batena da e, bere benetako izen edo goian giza zeneba. Eta bai. Eh, neiko, bueno, Adierazkorra seiatzen da Aztimarratzen, ba zeak esaten dena, testoak esaten dena. Bai. Uh -huh. Arisnenean aipatzen ba chikitasun hori ta ze haruntz megiratzen, bai. Idaz Leoneen liburu gehiago eta nik du Kastillo Suarez zenbaitare belina Mandarina nahiz baita hemen aipatu patu dugula edo Ebelina Mandarina, bai hori izan zan beren lehenen goa Nik uste nahiz betitzen dugula horretaz edo bai 2000 eta marrekoa da ba, izan daiteke Ebelina Mandarina egietan haniko eh, liburu txukuna da ere bueno, i, e, idaz, idaz lebezela Kastillo Suarez eh, Ostea, ba, eh, bueno, literarioki kalitate bat urtazten duna, eta bueno, gero bere estilo oso markazua da, beti idazten du igual txu, estruktura aldezik eta e incluso gaiak, ikutzen zuen gaiak ere, neko nahiko, nahiko, osea, da, nahiko eda gaien aldezik, guen joan eta eh, bai, guztietan ere kalitate langa bat, eta bai, eh, Intelsgarriak diren gaiak ikutzen dituta, nik oso gomendagarria dela 186. Uh -huh. Bai, ez dusuna aipatu da sea dinetarako izan daitekeen gomendigarria liburu hau. Ekit. Ba, no, re, irakurle irakurle autonomoentzako da beraz 8 urtetik aurrerakoentzako. Hau gainera hortik berako aurrek ere ezagite gai honekin eta Gai atratatzeko moduarekin, ba, ulertzeko ere zeikasunak zuzitko luke. Eta, egutxien bai, ez sorti urte behar dira. Eta alare, ere ez dakit, eh? Igual, amarrut ah, erekin, no, luze laburrarengatik, gatik, eta hain erreixe eh, izan, zorti ba, bueno, urtetik aurrelezen godeago. Gai arekin gora eta beraz abiltza, eta seguro, hasieran esan duzula zein den Gai Nagusia, enbestu ditriztetzen duena, gure... Bure milena gurtzen, eh? baina justu nola telefona joduen orduetan, eta nintzen telefona ditzaltzen, bai igual ez duten zuen, baina beste ah, da zen aldu zuzen bai. den Bai, barkatu. E, Zea da, ba, gurasoak banandu egin dira, eta hori ba, banaketa baten ondorioz aurr batek e, egoera hori nola bizitzen duen deskri da. Ba ez dago ekintza askorik, ba dago momentu txolatean, ba, ekintza bat horrela pixka bat dana edo ba, bukai galdera hula bat katartzi txiki bat bezala pasatzen du aurrak baina e, oroar gehiago da egoera baten eskribak eta ba, gerta era dakit, e, handi baten e, e, ibila bat baino eh. o, bai horixe da e, aur bat e, burasau so, banan duta dituna eta ba, aurrak sortzen dion larritasuna eh. O, edo tristezia alegoa ba. da. Bai. Izkuntzaldeti 8 urte inguruetako balima da, pues eh ba. bueno, a rexe izango da. Orrialde gehiak izango. Ba. Eh, denera dira 40 orrialde iritsi gabe. Berro ilustrazio da gusti berro eta hasta, bueno, da guztiz 47. eta 10 garren orrialdean hasena da, ja pole. Basqueango de eta batzuk tartean txiria ditu ere, ba denera ezagitu 30 horri enfiko ditun ilustrazio eta testuarekin, eh? Beraz, askar eta gustura irakurtzen dutenak, ba. e, gau batean Tita Larratsalde ola ba. sentada oh, ba, bai, eh, ba. Tita, Tita, bai bai bai bai, luidaba, luidaba. Bai, bai. Gero hori, e, lehen beratzen dutena, eh, Gaia berak eta Gaiaek daukan fokea ikusita ba, agian agian ba gero behardu aurrez beharko luke ondoan ba biktartekari bat o ba, gaiari buruz, egingo dion norbait ba dakizkioken talantza hieek edo kezkabiek ba, argitzeko ezta Eta, bueno eh, ba, aurrak ba normala ban ba, gurasoen balizko banaketa bat, ba, beldurrez dizitzen dute Ah, bueno, doce naurredi galdetuta, ba, ba bai, ba hor latente dago Mendur bada, nez na, eta gurasoak horretarako nah, motiburik ezeman, ba bueno, gitartean gaia hor dagoelako, estafa. Nah, ba, inguruarenguruan nah, ma nah, segurazki eskolan dela de Ba, oso ondoi, Manol, ba, entzuten dizugu parkean zaudela lehen ere zure alabatxo usteotortikana gertu dela, edo alabatxoak, ez daki batele bi edo zenbat agertu zaizkizun horbatera, baina bukatzeko en ja. fichatenikoa eta torla jauzun bai. zaitu jolazten txapetara, diomentzinen, ez da? Bai, ginen, ja, ere ginen, orain ja honetzkero ya ja, galdu ez. Segu. Bueno, beste leher. Eh, beste bai. Eh, Izemura da Agur-Agur, Idazlea Kastillo Suarez, Argitaletxea Erein, Bilduma Igelio igela saia, Argitalaten data 2000 amagusteko Otxaila. Horri aldeak berrogei zazkiz. Uh -huh. Eta, nik hemen ikusten duanez, uketuz eza, hemen hemen ikusten duanez, merke, merkea, saspi uro besteik ez. Bai, modar no zaute ene ah, sereñeko web orria. Bai. Bai, ilustratzailea Morkotx. Bai, mm, hori diren hitzute, Morkotx. <tose> ba oso ondo. Bai, ba, ba bestedik, es, nier ska es ez estebetes gurekin egoteagatik eta agola hor, gurebe. Plater <tose> <tose>